Az időjárást barátságosnak egyáltalán nem lehetett nevezni, de legalább konzisztens volt. A délután ugyanolyannak bizonyult, amilyen a délelőtt volt, borus, szürke, időnként világosabb, máskor ködös. A helyi fauna még mindig nem mutatkozott. Karin folytatta a minták begyűjtését, elcsomagolását, felcímkézését. Ledworth pedig. A nő látta, a katona egy helyben áll és furcsán ringatja magát. A tekintete üres volt, az egyensúlya megkérdőjelezhető, és rá egyáltalán nem jellemző módon nem felelt, nem is reagált, ha Karin megszólította. Karin félretette a munkáját, gyorsan odament a közlegényhez. Ledworth, nem néz ki valami jól, közelebb lépett. Maradjon! Várjon egy kicsit! Elvégzett egy gyors, műszerek nélküli orvosi vizsgálatot, ami annyira volt elég, hogy megállapítsa, a katona beteg. Ledworth szeme szintelenné vált, és ránézésre meg lehetett mondani, hogy nincs valami jól. Viasz sárgás bőr, vörösen csillogó ajkak, ha nem tudta volna, hogy ez lehetetlen, Karin kijelenti, a közlegény néhány perc leforgása alatt, Kórosan vérszegény lett. A tünetek sokkoló gyorsasággal jelentkeztek nála. A nő természetesen azzal is tisztában volt, hogy a vérszegénységre és egyáltalán az örökletes betegségekre való hajlam kizáró ok a kolonizációs vizsgálatok során, a hajó biztonsági szolgálatának tagjai esetében pedig még szigorúbb szabályokat alkalmaztak, mint az egyszerű telepeseknél. Ledward megtántorodott. Karin gyorsan hátra lépett. A férfi lélegzése kapkodó, hörgő volt. – Nekem most – kezdte Ledward, de elhallgatott. Újra próbálkozott, de a jelek szerint a legegyszerűbb szavak megformálása is gondot jelentett neki. – Nekem most le kell, le kell ülnöm egy kicsit. Elnézést. Tényleg nagyon sajnálom. Majdnem összerogyott, de még sikerült leülnie. Nem igazán érdekelte, hol és hogyan ér földet. Látszott rajta a félelem, amit nem is próbált leplezni. A nőnek elképzelése sem volt, mi történik a katonával, megfelelő felszerelések hiányában nem is tudott felállítani pontos diagnózist. Nem tehetett mást, mint hogy a közelben marad és figyel. Nem kapok levegőt. A közlegény a melkasát kezdte csapkodni. – Nem kapok! Az egyik szemes arkában a könycsatornánál parányi vércsepp jelent meg. Ahogy ezt meglátta, Karinnak komoly erőfeszítésébe került, hogy errejcseri adalmát. Tudta, Ledwardnek a legkevésbé arra van most szüksége, hogy ő bepánikoljon. Annélkül, hogy tudta volna mi a probléma, még csak nem is gondolhatott rá, hogy megpróbál enyhíteni a tüneteken. Segítségre volt szükségük, méghozzá gyorsan. Maradjon ülve, adta ki a parancsot. Figyeljen a légzésére, próbáljon lassan-lassan levegőt venni, és ne essen pánikba. Ha úgy érzi, rendben van, ha egy kicsit összeszedi magát, visszamegyünk a leszálló egységhez. Összeszedem a holmimat. A minták itt maradhatnak. Végignézett a gyönyörű nématájon. Itt úgy sincs semmi, ami kár tehetne bennük. Később még visszajöhetek értük. Ledward bólintott, a nő pedig elindult. Menet közben halkan beleszólt a kommunikátorába. Oram kapitány, vétel, van egy... Elhallgatott, megpróbálta átgondolni, milyen hatást gyakorolna a többiekre, ha tudomást szereznének Ledward állapotáról. Meggondolta magát, és amikor folytatta a bejelentkezést, már egészen mást mondott, mint amit eredetileg akart. Visszamegyünk a leszálló egységhez. Ismétlem, Ledvörd közlegénnyel együtt visszamegyek a leszálló egységhez. Valami nem stimmel vele. Gyorsan csatornát váltott, kapcsolatba lépett a leszálló egységgel. Ferris, Ledwardől elindulunk visszafelé. Készítsd elő az orvosi fülkét. A vízben állva, ami már a bakancsa száráig ért, Feris homlokráncolva vette az adást. – Rendben, Karin! – felelte. – Mi történt? – Csak csináld! – mondta a tudós. A hangjából szinte sütött az idegesség, bár a jelek szerint még nem esett pánikba. Feris kibújt a behorpat hajótest alól, és a távoli erdős hegy oldalra nézett. Szemerkélni kezdett az eső. Ez nem javított a hangulatán, de nem is rontott rajta túl sokat, valójában észre sem vette, csak a Karin hangjából érződő aggodalomra tudott gondolni. Karin nem szívesen létesített fizikai kontaktust, az egyre gyengébbé válló, egyre bizonytalanabbul mozgó közlegényel, de nem volt más választása. Ledward a segítsége nélkül nem bírt volna talpon maradni. Ahogy a szemébe nézett, ahogy elkapta az üres tekintetet, szinte biztosra vette, a közlegény azt sem tudja, hol van, hová tart. Szerencsére valahogy mégis sikerült tenni pár botorkáló lépést, sikerült átlépnie néhány kisebb akadály fölött. Elég időm lesz kideríteni, hogy bírja, gondolta Karin. Először a tüneteken kell enyhíteni, azután azt kell megtudni, mi okozza őket. Ledward görcsösen köhögni kezdett. Karin már-már arra számított, vért köp. Meglepődött, amikor ez nem történt meg. Bárhogy erőltette az agyát, egyetlen magyarázatot sem talált, képtelen volt meghatározni, mi a gond a katonával. Miközben tovább von a leszálló egység irányába, egyre csak azon törte a fejét, mitől lehetett ilyen hirtelen rosszul. Utolsóként Daniels és Walter hagyta el a roncsot. Ahogy csatlakoztak a többiekhez, a csapat tagjai gyorsan ellenőrizték a szomszédjuk felszerelését. Miután megállapították, hogy minden műszer és eszköz tökéletesen működik, és mivel a felderítő művelet során senkinek sem esett baja, senkiről sem kellett gondoskodni, Oram kiadta a parancsot. A csapat elindult visszafelé. Ugyanazon az úton haladtak, amelyiken érkeztek. Mivel ezúttal nem kellett mászniuk, lefelé vonultak, a hűvös, nyírkos idő ellenére is gyorsabban haladtak, mint lefelé. Daniels a kapitány mellé sietett. Mi az? Mi történt? Oran megrázta a fejét. Egyszerre volt aggodalmas és riadt. Ledvördel történt valami. Nem tudom. Karin valami olyasmit mondott, hogy nincs jól. Daniels a homlokát ráncolta. Nem lehet beteg. Nem volt az, amikor elindultunk a kovenantról. A leszálló egységen semmit sem kaphatott el. Körbe mutatott. A mérések szerint a levegő mentes a patogénektől. Walter ebben egész biztos volt. Itt nincsenek vírusok vagy baktériumok. A levegő pontosan olyan steril, amilyennek érződik. Lehet, hogy már bujkált valami a srácban, és akkor jött elő belőle, amikor leszálltunk. Ez az ereszkedés éppen elég volt ahhoz, hogy felkavarja az ember szervezetét. Hamarosan megtudjuk. Oram egy pillanatra megállt. Karin nem szakítaná félbe a kutatásait, ha nem lenne komoly a dolog. Alig hagyták maguk mögött a roncsot, amikor Hallé váratlanul megbotlott. A mellette haladó Lopé riadtan nézett partnerére. Halléről szakadt a víz. Tom! Hallé bágyadtan elmosolyodott. Bocs, bocs, csak egy kis levegőre van szükségem. Ennyi az egész. Grém vágott. Kicsit szédülök. Lopé, anélkül, hogy bárki kérte volna, átvette Hallé karabéját, a vállára akasztotta. Ahogy a többiek után siettek, nyilvánvalóvá vált számára, bármit is mondjon, Tom nincs jól. Ahogy elérték a búzamezőt, ahogy nekivágtak, az egyre riadtabb Karin számára világossá vált, hogy Ledvörd már nem sokáig bírta alpon maradni. A közlegény alig tudta emelni a lábát, gyors haladásról szó sem lehetett. Karin nem foglalkozott az ellenvetéseivel, átvette a hátizsákját, átölelte a derekát, félig cipelte, félig vonszolta, és egyfolytában noszogatta, ahogy továbbmentek. Annak ellenére, hogy a kovenant és a leszállóegység közötti kommunikációs kapcsolat még mindig gyenge volt, Ferris miután előkészítette az orvosi fülkét a beteg fogadására, Fontosnak érezte, hogy informálja a hajón tartózkodókat a történtekről. Amint visszajutott a pilóta fülkébe, azonnal megkísérelte a bejelentkezést. – Covenant! Itt Ferris! Karin korábban tér vissza a leszálló egységhez. Ledvördel. történt valami. – Fogalmam sincs micsoda. Karin nem közölte a részleteket. Megkönnyebbülte hallotta, hogy Tennessee azonnal válaszolt, bár első hallásra nem sikerült kihámozni a szavak értelmét. – Mi történt? Mi az a valami? – Fogalmam sincs, – mondta Feris. – Karin csak annyit mondott, hogy valami nem stimmel vele, és hogy készítsem elő az orvosit. Ezt már megtettem. Érezte, hogy a férje hangja idegesebbé változik. – Most a karanténprotokollok érvényesítéséről beszélünk? – Ismétlem, nem tudok többet a második bejelentkezése során annyit mondott, hogy Ledward vérzik. Nem mondta, hogy hol, és azt sem, hogy mennyire. Az okokra sem utalt. Csak annyit kért, készítsem elő az orvosi fülkét. Tennessee hangja nyugodtabbá vált, de a vétel nem lett jobb, miközben megpróbálta lecsillapítani a feleségét. – Drágám, megismételnéd? Szakadozik a vonal. Feris ismét nekifutott. Teneszi, én csak nem tudom, mi folyik itt, de Karin eléggé riadtnak tűnt. Hallottam a hangján, hogy aggódik. Igen aggódik, de nem fél. Valami történt és. Elhallgatott, amikor a kijezők azt mutatták, hogy ismét megszakadt a kommunikáció. Erre utalt az is, hogy nem hallotta teneszit. Megpróbálta átállítani a szerkezetet, nem járt sikerrel. Kibaszott vihar, káromkodott magában. Hallotok engem? Kovenant! Azonnal feladta a további próbálkozást, ahogy a pilóta fülke ablakán kinézve meglátta a leszálló egység irányába tántorgó Karint és ledvördöt. A köd miatt nem láthatta a részleteket, de abban biztos volt, hogy Karint cipeli a közlegény zsákját és őt magát is. Valami tényleg nem stimmelt ledvördel. Feris nem volt orvos, de még ilyen távolról is megállapította, hogy a srác rosszul van. De hogyan? Mi baja lehet? És mitől lett beteg? Karin a szabad kezével sürgetően integetni kezdett. Erre semmi szükség nem volt, Feris már elindult, a légzsili pirányába tartott, de előtte még felkapcsolta a leszálló egység reflektorait. Ekkor már gyakorlatilag a kimerült Karin cipelte ledvördöt. A közlegény lába nem funkcionált, szinte teljes súlyával a nőre nehézkedett, és üres tekintettel, eltorzult arccal próbált előre botorkálni. Egy ideje már nem tudott beszélni, csak halknyögések szakadtak ki belőle. Már egészen közel voltak a leszálló egységhez, a gép előső reflektorainak fényoszlopai a ködöt széthasítva nyúltak feléjük. Ez volt az a pillanat, amikor Ledward nem bírta tovább és összeogyott. Karin nem bírta megtartani, nem bírta tovább vonszolni, már csak az adott neki némi erőt, hogy a reflektorok világítottak. Ez mindenképpen arra utalt, hogy Feris meglátta őket, elindult, talán már mindjárt odaér hozzájuk. Együtt, közösen, biztosan be tudják majd vinni a közlegényt a leszálló egységbe. Vagy talán még egyedül is el tudja támogatni az utolsó pár méteren. Ledobta a férfi zsákját és fegyverét, lehajolt és megpróbálta talpra állítani az testet. Ledward felnézett rá, a tekintete sokkolóan üres volt, majd egy pillanattal később lehányta. A hányásban volt némi félig meddig megemésztett élelem, de a nagy részét vér és epe alkotta. Karin hátra tántorodott, majdnem elesett, úgy megdöbbent, hogy még az arcát sem törölte le, és ekkor meghallotta a hangját. A pillóta gumikesztyűt húzva rohant a társai felé, menet közben a szája elé húzott egy műtős maszkot. Anélkül, hogy Karin bármire utasította volna, felkapta a földről a közlegény zsákját és fegyverét. Karin közben legyőzte undorát és kétségbeesését, és emberfeletti erőfeszítéssel talpra állította ledvördöt. A közlegény fuldakolva, levegő után kapkodva lépkedett mellette, és ezúttal sikerült talpon maradnia. Talán, gondolta Karin reménykedve, talán már kiadta magából azt, ami ennyire megbetegítette. – Vigyük az orvosiba! Feriz gyorsan megvizsgálta a közlegény holmiát és zsákját. – Menet közben ne érjetek hozzá semmihez! Gyertek! Bár irritált a Feri szokatlan parancsoló hangja, Karin nem vágott vissza. Úgy gondolta, ezt a dolgot később is megbeszélhetik, most túlfáradt volt ahhoz, hogy bármi más tegyen az utasítás végrehajtásán kívül. Mellesleg ő is úgy gondolta, most az a legfontosabb, hogy eljuttassák az orvosiba a félájult katonát, és a lehető legjobb kezelésben részesítsék. Az írott és íratlan szabályokat, a protokolt, a hierarchiát egyelőre félre kellett söpörni. Ledward, mint a hirtelen új erőre kapott volna. Talán a leszálló egység látványa, vagy az adott neki energiát, hogy tudhatta, hamarosan ellátják, gondozásba veszik az orvosi fülkében. Karin segítségével képes volt felvergődni a rámpán, képes volt belépni a zsilipajtón. Feris az egyik sarokba dobta a katona holmiát. – Csak hozd! Csak mozogjon! Gyertek! Ledvörd agonizáló arcáról, üres tekintetű szeméről Karinra nézett, amikor a tudós megbotlott és a közlegényt magával rántva az egyik falnak ütközött. – Karin, ne érj hozzá ez. Az ég szerelmére! kiáltott fel Karin. – Próbálom rendben, de ez a szemét, ez nem pehely súlyú. És már megint rám nehezkedik. Mire eljutottak a leszálló egység orvosi fülkéjébe, már megint Karim vonzolta a közlegényt. Amikor úgy érezte, nem bírja tovább, a másik nő a segítségére sietett, és megtartotta Ledvördöt. Feris pár perccel korábban már felkapcsolta a helyiség világítását. A mesterséges fényben Ledvörd arca még kísértetszerűbb volt, mint ami ennek odakint látszott. Meg tudsz állni a lábadon? kérdezte a közlegénytől a pilóta. Amikor Ledvörd nem felelt, Feris pár kézmozdulattal mutatta, mit akar. Karim boldogan félrehúzódott. Ledvör talpon maradt, ott állt a tudós előtt, bár látszott rajta, bármelyik másodpercben összerogyhat. Ügyes fiú, mondta Feris. Most maradj így egy percig, oké? Okay? Rendbehozunk, ne félj. Karina vizsgáló vizsgálóasztalhoz lépett, neki látott kioldani a hevedereket. Hirtelen hátrafordult. Vegyük le róla ezeket a vizes ruhákat rendben? Biztos nem akarsz megfázni. Már csak egy nátha hiányozna ráadásként ahhoz, amit sikerült elkapnod. Feris levette a közlegény sapkáját, a zsebekbe pakolt tárgyaktól nehéz mellényét, majd letérdelt, hogy kifűzze a bakancsát. Közben Karin a férfi szürke zubbonyát kezdte gombolgatni. Ferisz a másik nőre nézett, és amikor meglátta, hogy a közlegény ruhája milyen mocskos, a hányadékon és a véren kívül valami azonosíthatatlan kocsonyaszerűség tapadt rá. Felkiáltott. – Az Istenért, Karin! Legalább húsz kesztyűt! – Karin folytatta a közlegény vetkőztetését. – Ezzel kicsit elkéstem, lehányta szentem! – egy perc múlva Ledworth pólóban és alsónadrágban nadrágban állt a két nő előtt. Nem szólalt meg, üres tekintettel révet maga elé, és mintha nem is vett volna tudomást izgatott társairól. Bár állt és lélegzett, az arca olyan volt, mintha már nem élne. Ez képtelenség, gondolta Feris. A halottak nem reszketnek, már pedig a közlegény határozottan remegett egész testében. A két nő közös erővel átvezette, vagyis inkább a ledvördöt a vizsgálóasztalhoz. Ahogy odaértek, automatikusan felerősödött a mennyezeti lámpák fénye. Lefektették a közlegényt, és miközben Feris elrendezte a lábait, Karin keresgélni kezdett a szekrényekben. Olyan ideges volt, hogy leborított néhány dobozt és tálcát, szétszórt pár csövet és műszert, és igazság szerint nem is nagyon tudta, mit keres. Csak abban volt biztos, hogy valamit csinálniuk kell Ledvördel, méghozzá gyorsan. Stabilizálnunk kell az állapotát, zihálta. Hol van az az istenverte infúziós készlet? Karin! Feris hátat fordított a mozdulatlanul fekvő, de még mindig remegő közlegénynek. Karin! kiáltott rá ismét a másik nőre Ne fogdos össze mindent! Majd én megkeresem, ami kell. Ledvörd remegése görcsössé változott. Feris odafordult hozzá, lehámozta róla a véres pólót, már csak az alsó nadrág maradt a katonán. Gyere inkább ide és segíts rögzíteni. Miért? kérdezte Karin. Úgy sem megy sehova. Csak csináld. Feris ráhúzta az első hevedert a közlegény derekára. Az, hogy Ledvörd egyelőre nem mozdult, nem jelentette azt, hogy Ledworth teste görcsösen összerándult, azután megfeszült. Egy pillanattal később hánykolódni kezdett. A heves izomrángások az egész testére kiterjedtek. Fektében vergődött, rászkódott és rángatózott, felemelkedett és visszazuhant a vizsgálóasztalra. Ezeket a zuhanásokat követően a teste hangos csattanással, a csontjai borzalmas koppanással értek hozzá az asztal fémlapjához, a hangok végig visszangoztak a helyiségben. A tudós és a pilóta döbbent értetlenséggel figyelte a jelenséget, ösztönösen mindkette hátrép húzódtak a katonától. A hanyat fektetett ledvör teste ismét megfeszült, a levegőbe emelkedett, megfordult, és amikor visszazuhant az asztalra, már a hasám feküdt. A pórusaiból szivárogni kezdett a vér. A két iszonyodva bámuló nő szeme láttára finom, egyenes permetvonal jelent meg a férfi hátán. A bőrön keresztül kiszivárgó vörös cseppek kövérebbé váltak, és hirtelen a levegőbe lövődtek, hogy azután vörös esőként záporozzanak a makulátlanul tiszta padlóra. Jézusom! Karin olyan távóra húzódott az asztaltól, amennyire csak lehetett. Maradj vele! Feris a folyosóra nyíló ajtóhoz ugrott. Próbáld lecsillapítani, ha vége a rohamnak. Értesítem a kapitányt. Eltökélt arccal ugrott ki az orvosi fülkéből. Megvárta, hogy az ajtó becsukódjon a háta mögött, azután megfordult, és megnyomott pár gombot a zárszerkezet paneljén. A kijelzőn felvillant az üzenet. Lezárva. Feris lerántotta az arcáról a védőmaszkot, Végig rohant a folyosón, ahogy a legközelebbi kommunikátorhoz ért, megpróbált nyugalmat erőltetni magára. – Oram kapitány! – kiáltotta a készülékbe. – Szükségünk van önökre! Mindenkire! Mennyi idő, még ide érnek? A csapat csak maga mögött hagyta az erdőt, éppen elindult a búzamezőn, amikor a kérés eljutott Oramhoz. – Tartsatok ki! – mondta. Már közel vagyunk. Feris, mi az ördög folyik ott? Azonnal gyertek, siessetek! Mindenki, mindenki! Vissza kell térnünk a kovenantra! Most! A nő hangján szavain érződött, egyre jobban eluralkodik rajta a pánik. A kovenant hígyán Tennessee kétségbe esetten próbálta érthetővé változtatni a felesége eltorzult szavait. Idegesítőnek, sőt, dühítőnek találta, hogy az elcsípett mondat elejét tisztá hallotta, de úgy a közepétől már statikus masszává változtak a hangok. Feris, alig hallunk téged. Mi történt? Mi folyik odalent? Amikor Feris végül válaszolt, Tenesszi az elektromagnetikus torzulás ellenére is kiérezte a hangjából a riadalmat. Hogy mi? Folyik? A válasz belefulladt egy recsegés sorozatba. A hang elhalkult, de azután olyan erőssé vált, hogy már-már az érthetőség határára került. Kurvára fogalmam sincs, mi folyik itt? el történt valami. Amikor visszajöttek, Karin von szólta. Sikerült bevinnünk az orvosiba. kint történhetett valami, de Karin még semmit sem mondott. Ledward olyan, mint egy lélegző halott. Nagyon, nagyon rosszul van, és vérezni kezdett az egész testén. A bőre alól jön a vér, nincsenek látható sebei, és a háta, a háta... Kicsim, csillapodj le! Tennessee gyomrát összeszorította a riadt idegesség, de megpróbálta megnyugtatni a feleségét. Csak nyugi jó, mondd el, mi történt az elejétől. Ferisz hangján érződött, alig bírja tűrtőztetni magát. Ne mond nekem, hogy nyugizzak! Te nem láttad, amit én láttam, és fogalmam sincs, mi baja van Ledvörtnek. Szétrepett a háta, vérfröcskölt magából, és oda bent már minden vörös, és nem tudom, lehet, hogy Karin is elkapta ugyanezt a valamit, talán én is, és ha... Szakadozik a vonal, Feris. Tenessit lassan a markába szorította a pánik. Hallasz engem? Úgy hajolt a konzol fölé, mintha abban bízna, ha pár centivel közelebb van a mikrofonhoz, akkor közelebb kerül a feleségéhez is, aki valahol odalent van a felszínen, az örvénylő vihar réteg alatt. – Kérlek! – mondta Ferisz alig érthető hangon. – Kérlek, légy szíves, segítsetek nekünk! A szignál lenullázódott. A kapcsolatot se könyörgéssel, se átkozódással nem lehetett helyreállítani.